Zlatá priatka Deľako až hen tam voľade za Červeným morom býval kedysi jeden mladý pán keď už do rokov ak ku rozumu prišiel, pomyslejú si, že by varí nebolo zlé obzrieť sa po svete a dáku dobrú gazdinú a poriadno žienia si vyhľadať. Nuž hľa, ako si umieniu, tak urobil. Vybral sa vám on do toho sveta, ale sa mu nenajlepšie vodilo, lebo takej, akú by Bol chcel, nájsť nemohol. posledku, potom príde nevdojak do izby jednej vdovy, ktorá mala tri dievky. Všetky devojnie. Tie dve staršie, mená som im veru zabudov, boli do roboty ako osi. A tá najmladšia, čo ju Hanou zvali, do práce ako olovený vták. Keď ten mladý pán tak o pou priatkach guním prišiel, začudoval sa, ako se hane pod pecov driemať môže, keď sa ostatnie priatky opriadajú? I povie gu materi. Ale stará mať, povedzte že mi, prečo ich tamto tú gupraslici neprivrete? Vedie ona už dievka na mesto a robotov by si dlhý čas ukrátila. Jach, mladičky, odpovie matka, veď by ja jej zo srdca priasť povolila, ešte by som jej sama nadela, ale čože, keď vám je ona taká priadka, čo by do rána samučičká sama nielen našu všetku priadzu, ale i všetky snobky zo strechy a to na zlatie nitky popriadla, ba naposledku by sa ešte i do mojich šedivých vlasov oddala. Misím jej tedy, svatý pokoj, dať. Akže je tak, pre reč je naradovaný vohľač. A akže je vôľa božia, mohli by ste mi ju dať za ženu. Vidíte, ja mám gazdostvo neplanvo. ľanu, konôb, pačies a zrebí celie kopy. Napriadla by sa do dobrej vôle. Starka na takéto reči dlho nerozmýšľala i Hanka sa driem odprebrala. Doniesli, struhli vohľačovi peknú olivečku, podperili ho brništekom a venček ešte toho večera odbavili. Ostatnie dievčatá na priatkách troška i závideli Hanke toto šťestia, ale sa naposledok uspokojili s tým, že sa varí i oni pod čepiec dostanú, keď už i lenivá ruka, ako Hanu nazývali, muža dostala. Na druhý deň náš mladý zať dal ošírovať kone a keď bolo zapriahnutvo, Posadí uplakanú mladuchu k sebe do peknieho hintova, podá ruku testinej, zavolá sestrám mladuchyným. Zdraví tu buďte." A cvalom utekali z dediny. Dobre, lebo nebars. Milá hanka pri mladom zaťovi uplakaná, smutná, sedí, ako by jej boli kúry chlieb pojedli. Dosť sa jej narozhováravú, ale Hanka mlčí ako ryba. Či sa ti cnie, povedá. Neboj sa, u mňa sa ti veru nezadrieme. Dám ti, čo ti len duša zažiada. A ľanu, konuob, pačies, zrebí, Budeš mať na celú zimu dosť. I jablček som ti zaopatril na preslinku. Ale naša Hanka kam diaľ smutnejšia takto prišli večierkom do pánovho kaštieľa, zosadli z Hintova a po večeri budúcu paňu odviedli do jednej veličiznej izby, kde od spodku do vrchu samúčičká pradza naúkladaná ležala. No, povedá, tu máš praslicu, vreteno i vrtku a červené jablčka i trošku hrachu na preslinku. Praď! ak to všetko dorána na zlatie nitky popradieš, hneď sa zosobášime. Ale ak nie, dám ťa bez všetkého práva zmárniť. Na to pán odišiel a našu priatku zanechal priasť. Keď ostala hanka samotná, nesadla si ona pod praslicu, lebo nevedela ani nitky zatočiť, ale začala smutne vykladať. Bože, bože, Veď som ja vyšla na psú hambu. Prečo, že im mňa tá moja mať ako druhé sestry robiť a priazd nenaučila? Mohla som si teraz doma na pokoji odpočívať a takto hriešna stvora nemilo bohu zhinúť, myslím. Ako tak vyčituje, otvorí sa odrazu stena a pred uľakanou hankou zastane jeden maličký chlapček v červenej čiapočke na hlave, s opásanou zásterkou a pred sebou zlatý fúrik viezou. Čože máš také oči vyplakanie Opýta se Hany. Čože sa ti stalo? Akože by ja hriešna duša neplakala? Povie ona. Pomyslíte si, rozkázali mi, aby som túto pradzu všetku rána na zlatie nitky popriadla a že ak to neurobím, ma dajú bez všetkého práva zmárniť. Bože, bože, čo si ja počnem v tom cudzom svete opustená? Ach, že je len to, prerečie malý chlapík. Neboj sa, nič. Ja ťa chytro naučím zlatie nitky priasť. Ale len tak ak mi slúbiš, že ťa na takto rok na tomto istom mieste najdem. Tu potom, ak moje poctivú meno neuhádneš, budeš mojou ženou a na tomto fúriku si ťa odveziem preč. ako ale uhádneš, nechám ťa na pokoji. To ti ale povedám, ak by si sa mi na takto rok v túto noc skryť chcela a čo by si pod popod holúvo nebo lietala? Najdem ťa a grgi ti vykrútim. No, či na to pristávaš? Hane sa to pravda neveľmi páčilo, ale čože mala chudinka robiť? Naposledku si pomyslela, či mi tak a či tak skapať, poručená Bohu, pristávam. Ten chlapčok, ako to počul, s tým zlatým fúrikom tri razy okolo nej obehou, sadou pod praslicu a hovoriac takto Hanička, takto, takto, takto Hanička takto, takto, takto Hanička, takto, takto učil i naučil ju zlatie nitky priasť. Na to, keď prišiel, tad odišiel a stena sama od sebe za ním sa zavrela. Naša, odteraz už naozaj zlatá priatka, Sadla pod praslicu a vidiac, ako pradze odbýva a zlatý niták pribýva, priadla, priadla a dorána nielen všetko popriadla, ale sa ešte vyspala. Ráno, ak náhle se pán prebudil, poobliekal sa a šiev opáčiť zlatú priadku. Keď vošiev do izby, dobre neoslepou od ligotu a ani svojim očiam veriť nechceu, že by to všetko zlato bolo. Keď sa ale presvedčil, začal objímať zlatú priatku a hňať sa dali zasobášiť. Takto oni žili v bázni Boskej a ak rád videl predtým náš pán Haničku pre zlatú Pradzu, teraz ju ešte tisíc ráz videl radšej pre krásneho syna, ktorý jeho mu medzitým porodila. Ale čože? Nied takej pesničky, čo by jej konca nebolo. Ani radosť našich manželov na trvať nemohla. Deň za dňom sa míňau, až na ostatku, akoby dlaňov, plasov, dochádzau rok. Tutivám, naša hanka, začne byť z okamženia na okamženie smutnejšou. Oči červenie ako pečene, len sa tak ako tmola, z izby do izby vláčila. A veď je to nie, lecičo, takto naraz i dobrieho muža i podareného jeho syna mať utratiť. Nevoľný muž nevedel dosial nič o ničom a tešil ženu ako mohou, ale sa ona potešiť nedala. Keď si pomyslela, že za svojho hodnieho muža takého pluhavieho prmpelíka má dostať, Dobre sa od veľkého trápenia na tie steny nedriapala. Naposledku sa už len volia ako premohla a vyjavila mužovi všetko, čo ako sa jej povodilo v tú prújšiu noc. Tento zbliadol od strachu ako stena a dal vyhlásiť po celom vidieku, že kdo by takého a takého prmpelíka dade poznau a jeho opravdivú meno oznámiu, že mu dadia toľký kus zlata ako hlava. Hej, bola že by to za hrianka toľkô zlato Šoptal sused susedovi a rozbehli sa na všetky strany, poprezerali všetky kúty, dobre už po tých myšacích dierach nehľadali. Hľadali, hľadali ako ihlu, ale tú veru nič vyňuchať nemohli. Prmpelíka nepoznal a nevidel nik a jeho meno žiadna živá duša uhádnuť nemohla. Takto dochodí ju posledný deň o chlapíkovi ani slichu, ani vidu a naša hanka s chlapčekom pri prsach zalamuje rukama i nad mužom. Muž neborák, ktorý mu tiež už doplaču temer oči vytekli, aby sa aspoň na trapi ženine dívať nemysel, vzau flintu na plece, poviazal na svorky vernie kopovi a odišiel na poľovačku. Počas poľovačky bolo to tak kolo o vrántu, Začne se zo všetkých strán krížom krážom blízkať. Dášť sa ľav, že nebolo hodno ani psa na cestu vyhnať, a v tejto slote sa nášho pána sluhovia všetci, kde mohli poutuľovali a potratili tak, že len s jedným jedinkým v hustej neznámej hore, i to ako myž umoknutý, zostal. Kdeže sa tu pred zmáhajúcou hrmavicou utúliť? Kde usušiť? Kde prez noc prekľačať? Obzerajú sa neboráci i sluha i pán na všetky strany okolo sebe, či by aspoň dáku ovčiarsku, lebo voliarsku kolibu nedopáčili. Ale kde nič, tu nič. Konečne, keď si už temer oči vyočili, dopáča, ako sa diery jednoho strosa Chomáče dymu, akoby z dákej vápenice valili. Chodže ty, synák, povie pán Gu sluhovi, opáčiť, odkiaľ ten dym vychodí. Ľudia tam byť misia, poproz ich, či by nás na nocľach nepritúlili. Sluha odišiel a netrvalo to ani toľko, čo by kohú dvajce zniesou, navrátil sa s tou novinou, že tam na jeho dušu ani dverí, ani koliby, ani ľudí nie to. – Jach, ty si len taký babrák, povie ku sluhovi zubami šťukotajúci pán. Idem ja sám a ty za pokutu budeš moknúť a mrznúť. – Dobre, zachytí sa, milý pán, ale tu veru ani on nič vykutiť nemôhou. Len sa z toho strosu na jednom mieste ústavične smudilo. ostatok domrzený povie – a čo sa bude černá čerte nosiť, myslím zvedieť, odkiaľ toľko toho dymu. I príde ku samej diere, prikľakne a kuká dnu. Ako tak kuká dosria až voľade voliade pod zemou, ako sa v jednej kuchyni jedlá smažia a na jednom kamennom stolíčku pre dve osoby prikrytlo. Okolo toho stolíka behal akýsi malý chlapík v červenej čiapočke so zlatým fúrikom pred sebou a čoraz obehnul, to zaspieval. Oravil som zlatú priatku pánovi, bude hádať moje meno tej noci, keď uhádne moje meno, nechcem ju, keď ho neuhádne, vezmem ju. Moje meno Martinko Klingáž. A zase len behal, ako pochabí okolo toho stola a volal. Pripravujem devet jedál k večeri, uložím ju dohod babnej posteli, keď ju hádne a tak ďalej. Pán viac nepotrebuval, rozbehou sa, čo mu nohy stačili k usluhovi, a že sa už bolo trocha vychvílilo, našli na naštestia prť, za ktorou sa domov ponáľali. Ženu si doma našiel utrápenú, ubiedenú, vyplakanú, lebo si myslela, že sa už ani od muža, keď tak dlho nechodil, odobrať nebude môcť. Netráp sa, žena moja, nič, boli prvé slová pánove, keď do izby vkročil. Viem, čo ti treba, jeho meno Martin Koklingáš. A tu jej potom všetko pekne rúče vyrozprával, kde ako chodil a ako sa mu vodilo. Hanka od radosti dobre znôh nespadla, vyobímala, vyboskávala svojho muža a uradovaná odobrala sa do tej izby, v ktorej prvú noc priadla ešte na ostatok zlatie nitky priasť. O polnoci otvorí sa stena. A chlapík s červenou čiapočkou príde ako teraz rok a behajúc okolo nej so zlatým fúrikom kričí, ako mu hrdlo stačí. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. ako ho neuhádneš, veznem ťa. Hádaj len, hádaj. Spróbujem uhádnuť, poviehanka. Tvoje meno, Martinko Klingáš. Ako to vyriekla, Malý prpeľ, pochytí fúrik, hodí čiapku o zem a kádiaľ prišiel, odišiel, stena sa zavrela a Hanička si pokojne oddýchla. Od tých čias už viac zlato nepriadla, ale jej to ani potrebnúo nebolo, lebo boli bohatí dosť, s mužom sa radi videli, chlapec im rástou ako z vody. A kúpili si kravu a na tú kravu zvonec a tej rozprávke koniec.